Kapitola 42. Mark Twain byl přístav i útočiště. Jakmile se jednou vznesl a začal vkročovat, zůstaly všechny potíže za vámi. Právě teď to byla velká úleva vzdálit se od obdelníků a mířit k novému a neznámému. Ješua ten útěk vítal bez ohledu na narůstající zlověstný tlak, který pocitoval v hlavě. Lobsang pořád ještě vkročoval pomalu a zkoumal země pod vzducholodí s relativní péčí. Zatímco Jošua se Sali seděli na vyhlídkové palubě. Kročovali zhruba ve výši mračen, ale přesto měli Jošua dojem, že jednou, když prolétali nad dalším zalesněným světem, zaslechl za skřípění větví, otírajících se okýl lodi. Musel to být dotek nějakých nepřirozeně obrovských stromů na jedné z planet žolíků. Lopsang si dělá starosti, že? nadhodila Sely. A taky ho rozrušilo to, co jsme našli u obdelníků. Víš, on je buddhista. Úcta ke všem živým věcem a takové ty věci. Jenže kosti v nikom právě dobrý pocit nevzbudí. Se slony je to podobné, ne? Chápou význam kostí buď jako znamení ohrožení, nebo smrti jedince jejich druhu. Cítil, že je pozorností jinde. Seli, něco není v pořádku? Co myslíš tím, něco není v pořádku? Znělo to skoro jako obvinění. Při zvuku jejího hlasu Joshua v duchu ucouvil. Neměl náladu na hátky. Vydal se do kuchyně a začal škrábat brambory, což byl dar ze šťastného přístavu doručený ve velkém hrubě tkaném pytli. Veškerou pozornost soustředil na nůž a brambory. Uvědomoval si, že je to náhradní činnost, když ale pomyslel na to, co nahrazuje, dodávala mu klid. Sally přišla za ním a zůstala stát ve dveřích vedoucích do místnosti za kuchyní. Hodně mě pozoruješ, co? Nebyla to otázka a taky odpověděl něčím, co nebyla odpověď. Pozoruju každého. Je dobré vědět, co si lidé kolem myslí. Tak, co si teď myslím já? Jsem vystrašená. Pravděpodobně tě obdelníci viděsili stejně jako mě a Lopsanga a k tomu všemu tě ještě dost vážně vystrašila trolí migrace. Tebe víc než nás dva, protože znáš trole líp než Lopsang a já. Nakrájel brambor, sehnul se a vzal z pytle další. Ten pytel si pak musí uložit, protože jeho výrobou strávil někdo ve šťastném přístavu celé hodiny. Udělám dušené ústřice, neprospělo by jim, kdybychom je zbytečně dlouho nechávali. Je to další dárek ze šťastného přístavu. Přestaň, Jošuo. Přestaň už okrajovat ty zatracené brambory. Mluv se mnou. Jošuo si pečlivě otřel muž a opatrně ji odložil. Vždycky se starají o své nářadí. Pak se obrátil. Silej na něj vrhla rozlobený pohled. Proč si vlastně myslíš, že mě znáš? A znáš vůbec někoho? Pár lidí. Jednu policistku, přátelé v domově, dokonce i některé z těch dětí, které jsem zachránil na den na zem kročení, které se mi později ozvali. A pak jsou tady sestry. Je dobré znát sestry, když s nimi žiješ pod jednou střechou, dokážou být někdy dost náladové a nevyspitatelné. Už se mi dělá z těch tvých sester špatně, ocekla mu. Snažil se zachovat klid a potlačoval instinkt, který ho nabádal, aby znovu unikl kvaření. Měl ale, měl ale dojem, že tohle je velmi důležitý okamžik. Podívej, já vím, že nejsem společenský člověk. Sestra Agnes by mi za takovou frázi napráskala. Jenže i já vím, že náhrada za lidi neexistuje. Podívej se na troly. Ano, trolové jsou přátelští a ochotní kdykoliv pomoci a nepřál bych si, aby je potkal něco zlého. Jsou šťastní a to jim můžu jen závidět. Jenže nic nestaví, nic nevyrábějí, užívají svět takový, jaký je. Lidé začnou ve světě, jaký je, a pokoušejí se ho změnit. A proto jsou zajímaví. Ve všech těch světech, nad nimiž spěšně přelétáme, je ta nejvzácnější věc, jakou můžeme najít jiný člověk. Alespoň já si to myslím. A jestliže jsme my, jediní myslící tvorové na celé dlouhé zemi, v tomhle vesmíru, no pak je to nesmírně smutné a skličující. Právě teď vidím jinou lidskou bytost, Jsi to ty a nejsi šťastná a já bych ti rád pomohl, pokud to dokážu. Nemusíš nic říkat, jen si to rozmysli. Usmál se. Ty dušené ústřice nebudou stejně hotové dřív než za několik hodin. Abych nezapomněl, dnes večer se bude promítat film Balada o Cable Hogovi. sladká balada o posledních dnech starého dobrého západu s Jensonem Robertsem v hlavní roli. Tak to alespoň Lopsang říkal. Ze všech výstředních zvyků, které si Lopsang s Jošou vypěstovali, si seli dělala nejzlomyslnější legraci z toho, jak sedávali v útrobách Marka Tweina a sledovali staré filmy. Joshua byl rád, že nebyla na palubě, když si s Lopsangem pouštěli film bratři Bluesovi a stylově se k této příležitosti oblékli. Tentokrát nezareagovala. Ticho bylo narušováno jen pravidelným tikáním a bzukotem neviditelných kuchyňských mechanismů. Byli jen dva postižení lidé, kteří spolu ztroskotali. Nakonec se Joshua obrátil naspět ke své práci a dokončil přípravu dušeniny, kam přidal nakrájenou slaninu a koření. Vařil rád. Vaření vyžadovalo soustředění a péči. Když člověk dělal všechno, jak to mělo být, pak se to dařilo. Bylo to zcela spolehlivé a on měl spolehlivé věci rád. Přál si, aby měl alespoň kousek celeru. Když skončil, Seděla Sely na gauči ve vedlejší místnosti a objímala si rukama kolena. jako by se pokoušela být co nejmenší. Usmál se na ní. Co, takhle trochu kávy? Pokršila rameny. Nelel kávu z konvice. Na světy dole se snášel večer a na lodi se rozsvítila světla. Obývací místnost byla zahalena do medové záře, což bylo velké vylepšení. Po chvíli si Jošua váhavě ozval. Zjistil jsem... Že je nejlepší dělat si starosti o malé věci. O věci, kterým to pomůže, když si s nimi budu dělat starosti. Třeba jako jsou dušené ústřice, nebo když ti naleju tu kávu. A ty velké věci, no, s těmi se člověk musí vypořádat tak, jak přijdou. Celé se usmála. Víš, Jošuo, na asociálního podivína si občas docela citlivý. Podívej to, co mě štve ze všeho nejvíc je, že jsem vás dva musela požádat o pomoc. No, že jsem vůbec musela někoho požádat o pomoc. Byla jsem celé roky zcela soběstačná. Mám podezření, že tomuhle problému se nedokážu postavit sama, ale zoufale nerada si to připouštím. A pak je tady Jošuo ještě něco jiného. Volku si ho prohlížela. Jsi jiný. Nezapírej. silný vkročník. Král divoké dlouhé země. Mám takový podivný pocit, že jsi středobodem toho všeho. A to je ten tajný důvod, že jsem přišla především za tebou. Při těch slovech se najednou cítil velmi nepříjemně, skoro zaraženě. Já nechci být středem ničeho. Zvykni si na to. A to je můj problém, pochop. Když jsem byla dítě, byla celá dlouhá země mým hřištěm a jenom mým. Já žárlím, protože tohle všechno je nejspíš víc tvoje než moje. Pokusil se to všechno pochopit. Celým možná, že ty a já. A v tom okamžiku, přesně v tom nejnevhodnějším okamžiku, se otevřeli dveře a domnitř vplůl Lopsang s úsměvem na tváři. Ach, dušené ústřice! A se slaninou! Skvělé! Celý a Joshua si vyměnili pohled, konverzaci odstavili k ledu a každý z nich se zadíval jiným směrem. Celý se zaměřila na Lopsanga. Tak, tady jste vy, android, který jí. Jdete se zase nacpat dušenými ústřicemi? Lopsang si sedl a dost nepřirozeným pohybem si přehodil jednu nohu přes druhou. No ano, a proč ne? Gilové lůžko, v němž je uložená má inteligence, potřebuje organické doplňky, tak proč bych je tedy nemohl čerpat z té nejlepší kuchyně? Celé se podívala na Jošu. No, ale jestli jí, pak ovšem nakonec musí. Lopsang se usmál. Ten minimální odpad, který vyprodukují, je vyloučen jako lehce slysovaný kompost v bioobalu, který se velmi rychle rozkládá. Co je na tom zábavného? Ptal jste si, seli, no. Vaše jízlivost je alespoň nějaká změna proti tomu vašemu věčnému pohrdání mou osobou. A teď nás čeká práce. Potřebuji, abyste mi určila tahle stvoření, prosím. Za ním se odsunul nástěný panel a objevila se obrazovka, která zablikala a rozsvítila se. Jošua zíral na známého dvojnožce, hubeného, špinavého s nažlotlou pokoškou. Tvor držel hůl jako obušek a díval se přímo na neviděné pozorovatele s uvážlivou. A Jošua si pomyslel, že pravděpodobně i neu neuvážlivou záští. Jošua samozřejmě dobře věděl, co to je. My jim říkáme elfové, ozvala se Sely. Já vím, že ano, přikývl Lopsang. Myslím, že v některých koloních jim říkají šedivci, podle staré mytologie UFO. Kolem horní křížení na ně narazíte skoro všude. Většinou se lidem vyhýbají, ale když je člověk sám nebo raněný, často zkusí své štěstí. Jsou to superrychlí a supersilní inteligentní lovci, kteří při honu na svou kořist využívají v kročování. Já vím, přikýpl Joshua. Už jsme se potkali. Elfové, dobré jméno, když se nad tím zamyslíte. Elfové vždycky nebyly malá sladká stvoření, že? Severoevropské pověsti a legendy popisují jako vysoké, silné a bezduší a emocí. Ošklivé jméno. Ale to mi nevadí. Potřebují tu nejhorší publicitu, jakou jim můžeme dát. A pokud se nepletu, říká se v mytologii, že se elfové bojí železa? Ani se nedivím. Řekla bych, že je pomocí železa můžeme chytit, zabránit jim vkročovat. Jošua se vrátil k dušeným ustřicím v kuchyni a zatímco pracoval... Lopsang se libarvitě popsal Jošovo střetnutí s vrahy na prasečích hřbetech. Když se pak Jošua vrátil, dívala se na něj s novým respektem. Dělal si, co si mohl, aby spřežil. To ano, a to jsem měl volný den. Je to dlouhá historka. No, není příjemné mít je někde v okolí, co? No, a tady máme další variantu, ozval se Lopsang. Na obrazovce se objevila těhotná elfka s velkou hlavou, když se Joshua pokusil zachránit. Těmhle já říkám lízátka, přitívlaseli. Mají velké mozky, to je vidět na první pohled, ale jak jsem zjistila, nejsou nějak zvlášť inteligentní. Lopsang souhlasně zabručil. To dává smysl. Porod s pomocí vkročení umožnil významné fyzické zvětšení mozku, ale teprve časem to možná bude doplněno i zvětšenou funkční kapacitou. Zatím mají hardware, ale software se bude muset teprve vyvinout. Ale zatím je některé jiné druhy elfů chovají kvůli mozkům. Oni totiž ty velké mozky jedí, viděla jsem to. Její prohlášení následovalo delší hrobové ticho. Lopsang si povzdechl. Takže to se všemi těmi troly a elfy není žádná roklinka, co? Řekněte mi, Seli, existují někde na dlouhé zemi jednorožci? To dušené je hotové, oznámil Ješua. Pojďte na to, dokud je to horké. Když usedali k jídlu, ozvala se Sely. Doopravdy no, jsou tady jednorožci. Někteří dokonce jen několik malů kroků od šťastného přístavu. Můžu vám je ukázat, jestli budete chtít. Jsou to zlé mrchy, zdaleka ne ten druh, který si, by si hrál s Barbí. Jsou to jen zatracená obrovská dobývací beranidla a jsou tak hloupí, že občas zarazí své rohy do stromu. Často se to stává v době páření. Obrazovka teď ukazovala dřepící elfy, kteří se krvavými obličeji živili na nějakém těle. Proč nám to ukazujete, Lopsangu? zajímala se Sely. Protože to je živý přenos ze země, která je právě pod námi. Nevšimli jste si, že jsme zastavili? To no jste si v klidu své ústřice, elfové počkají do rána.